Я любив Пушкінський музей, бо в ньому тримали старих майстрів Європи. Дуже зрідка я бував у театрах. Частіше я ходив у кіно, часом до відеосалонів. У будинку художника я подивився велику виставку «Ороско» і там таки, вперше в СССРі, нецензуровану версію останнього танго в Парижі з анальною сценою включно. Восени 89-го я вперше і востаннє почув, як гурт нещасний случай» співає пісню Аркадій. З того часу я її не можу забути. Усе інше в Москві я пропустив. Я не відвідав Мовзолею, Гуму, Цуму та Казанського собору. Не стояв у брамі Спаської чи Нікольської вежі. Не ступив і ногою за червоні мури Кремля, отже навіть не підходив до Великого Кремлівського палацу, не вибирався на вистави до Большого і Малого, не був у Коломенському і Царицені, не покладав вінки на Поклонну гору, не здіймався на дзвіницю Івана Великого, ані на метр не наближався до Новодівичевого монастиря. Я всього тільки раз побував у щойно відкритому Макдональдсі. Щиро кажучи, не знаю, що я в тій Москві робив. Я не мушу надто довго шукати відповідь на запитання «Чому?». У всьому, що стосувалося Москви, я намагався бути зверхнім. Це була моя колоніальна відповідь метрополітальному, егеш, летальному центрує. В очах росіян я, напевно, міг виглядати невдячним підривником-націоналістом. У моїй гуртожитській кімнаті справді висів календар із портретом диктатора Західноукраїнської Народної Республіки Петрушевича. Якщо в гостях у мене бували росіяни, то вони обов'язково запитували, хто це такий. Вони завжди запитували тільки про нього, хоч на стінах у мене висіло ще до біса всякого. У росіян просто дивовижна чуйка на такі моменти, і вони відразу визначають, звідки суне ворог. Деякі з них, засвоївши мої історичні пояснення, згодом неодмінно підкреслювали, що я, западноукраїнський поет із Галіції. Гадаю, їм від цього робилося легше вони залишали шанс для себе і для решти України. Вони хотіли бути навіки разом. Я, ніби Отто фон Ф з бару на фонвізіна, прагнув їм заперечувати я заперечував будь-яку вищість російського а для цього мусив їх шокувати. Моїм шокером була зневага, а моя зневага формою визволення. Я розумію, що за найвищим рахунком нема рації, бо зневажати велику російську культуру, ВРК, це лише поглиблювати фобії цього світу. Але слід було йти геть, не озираючись. Слід було втрачати к бісовій матері цю звичку, цю Росію, цю російську прописку, і здобувати собі право на решту світу. На волю, в пампаси. Нині, вже майже два десятиліття по тому, як ми начебто відокремилися, Москва і далі є чинником найістотнішого впливу на все, що з нами відбувається. Але що прикметно? Це насправді не робить її щасливою і переможною. Радше навпаки. Остаточна версія нашого з росіянами навіки разом – це скуті одним ланцюгом. Ми начебто рвемося з нього у широкий світ, а вони цьому опираються. Насправді ж нам дуже хочеться, щоб вони тримали нас якомога міцніше, а їм – щоб рвалися геть з усіх сил. Інакше бо як нам і їм знайти сенс – для подальшого існування От лише в ньому ланцюгові Єдиний наш і їхній сенс Господи, як хотів би я бути англійцем, німцем, французом Та навіть японцем Тільки щоб змогти любити Москву по-справжньому Тобто якщось щось велике Нев'єбенно багате, розмашисте, екзотичне, далеке і безпечно чуже, розташоване на безпечній культурній відстані, наче Ріо, Шанхай чи Нью-Йорк. Адже Москва жахливо варта того, щоб її любити. Тільки от у жодному разі не з цієї пригніченої та напівзігнутої позиції її Москви вічної малоросійської шестьори. Як хотів би я вільно розкушувати у ВРК всіма космополітичними радощами духу, а не огризатися щокроку на її ВРК – перманентний імперський вишкір у наш малоросійський бік. А на Кремль я дуже хотів би подивитися врешті, як на якийсь тадж-махал – Тобто як на чудовий архітектурний ансамбль xv 17 століть, бо він же справді таким є, а не як на резиденцію світового зла, в який безупинно виношуються чергові стратегії і технології проти мене. Я хотів би бачити в ньому італійських майстрів і чути дзвін німецьких курантів у Спасській вежі, і навіть червона рубінова звізда на її шпилі – Викликала б моє захоплення. Але для цього треба спершу проспати років 500 і врешті одного ранку прокинутися, наприклад, у 729-й кімнаті на сьомому поверсі, гуртожитку літ по вулиці Добролюбова, 9, дріб-11. З її вікном наповне тополь. Подвір'я.